kujiandaa vizuri basi sema tu alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa nushur sifa njema zote ni Allah subhana ambaye umenipa uhai baada ya kunifisha baada ya kunifisha kwao tunamhimidi Allah kwa hili la kutuwezesha kuweza kuamka asubuhi na pia sio hivyo tu tukiwa katika siku ya alhamis leo hii ni يوم الخميس maana ni siku ya tano katika wiki leo hii ni siku ya tano katika wiki wengine ni siku ya sita yeah, ni siku ya sita kwa maana siku ya saba lakini sisi tunasema hii ni siku khamis. Khamis, na khamsatun al-khamis na khamsatun siku ya tano siku hii zangu ni siku ambayo ina sehemu katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miongoni mwa mafundisho ya siku hii ya leo ya Jumal الخميس Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akifunga kana yasumu ya al wa yawm al-khamis alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na alikuwa akifunga siku ya al-khamis yani kwa maana siku hii kama ya leo katika uhai wake mtume alayhi salatu wasalam kana yasumu alikuwa anafunga na maana ya kufunga maana yake alikuwa anajizuia na ladha yote vyenye kuliwa na vyenye kunywewa bali na ladha yoyote kama vile ladha ya nini ya tendo la ndoa mchana wote walikuwa hali wala hanywi wala hamwingilii mke wake yote sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga na vile vile ya Jumatatu Jumatatu nayo pia vile alikuwa akifunga sallallahu alayhi wasallam na siku hizi mbili alikuwa akizihassis <coughs> akizihusisha sana siku hizi kuzifunga na moja ya mfaida alizokuwa akisema sallallahu alayhi wasallam kunako kufunga ye siku hizi tatu au siku hizi mbili yawmul ithnan ni Uritu ulitfi ni, ni siku ambayo nimezaliwa ndani yake siku ya jumatatu alikuwa naifunga kwa sababu ni siku ambayo alizaliwa sallallahu alayhi wa kwa hiyo alikuwa napenda kufunga siku ya jumatatu kwa sababu ni siku ambayo yeye alizaliwa alayhihi salatu hivyo Harusi mtu yeyote kufunga siku ya kuzaliwa kwake iwe Jumatano au Alhami au Jumatano au jumanne au Ijumaa au Jumamosi au Jumapili. Harusi kufunga eti kwa sababu na mimi pia ni siku ambayo nilizaliwa. Hapana. Mwalimu wa kuigwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Kwa sio kama nimezaliwa mimi Juma au Jumatano niseme na mimi kwamba ninaruhusiwa kufunga eti kwa sababu mtume alifunga Jumatatu siku ya kuzaliwa kwake na mimi nafunga Jumanne siku ya kuzaliwa kwangu hilo haifai kwa muislamu Anatakikana afunga afunge Jumatatu kwa kumuiga nani mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kwanza ya mtume kufunga Jumatatu ilikuwa ni siku ambayo amezaliwa kwa maana siku ya kuzaliwa Ndiyo maulidun nabii sallallahu alaihi mazazi ya mtume ndiko kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wale wote wanaotaka kumwija mtume kwenye mazazi yake wafunge Jumatatu wale wote ambao wanataka kushirikia maulidi ya mtume Nini maulidi halisi sisi ahali suna tukwambie je kwenye kwenye dini au kwenye manhaji yetu kuna maulidi ya mtume tunasema naamu tundio sisi tuna maulidi yetu sisi ahali sunnah Maulidi yetu nini? Maana ya Maulidi ni siku alozaliwa. Maulidi ni mahala alipozaliwa Mtume alihi salatu wasalam. Kwa hiyo sisi tunajua siku alozaliwa Mtume na tunajua sehemu aliozaliwa Mtume alayhi salatu wasalam. Siku alozaliwa Mtume ni Na siku hii aliisherekea kwa kuifunga. Kwa hiyo Maulidi ya Mtume alihi salatu wasalam. Amma siku ya Khamis sallallahu alayhi wasallam, alipoulizwa kwa nini unafunga siku ya Khamis Fakana yakulun nabii walikuwa nasema Alaihi salatu wasalam siku hii Ndiyo siku ambayo matendo ya wanadamu ya wiki yananyunyuliwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala matendo ya wiki ya mwanadamu huwa yananyunyuliwa na kupeleka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha nasema fa uhibbu ayyuru fa'amali wa ana sawaimun na ninapenda matendo yangu yanyuliwe hali yakuwa nimefunga sallallahu alaihi wasallam Kila wiki matendo ya huwa kupelekwa kwa nani kwa Allah subhanahu kila wiki nakuna kila mwezi kila mwaka eh hizi inaitwa hesabu za daharia yani ni zile za kila, kila kila muda Allah subhanahu huyaanyua matendo ya waja kwa sababu imesema Allah Allah tبارك ta'ala hukinyanyua anachokitaka na hukiteremsha huki anachokitaka ilayhi yarfa ilayhi yus'ad ya ilayhi alkalimu il atayb wal'amalu salih yarfa'uhu na matendo pia mema huwa Allah anayanyanyua Kwayo katika jumla Kivipindi vipindi ambavyo matendo hunyanyuliwa kwenda kwa Allah ni kwenye kila mwisho wa wiki au kwenye kila wiki kuna siku maalum ambayo matendo ya wanadamu hunyanyuliwa kwenda kwa Allah ndayo ni siku alhamis. Kwa hiyo mtume akawa anapenda kufunga siku hii ya alhamis kusababuni siku ambayo matendo ya wanadamu yananyunyuliwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Intibah kwa kukumbushana kuna kwa siku alhamis. Kunjukumbushana katika siku alhamis. Ambacho kimethibitika kwenye hadithi ya mtume Sala sallallahu wa alaihi wasallam. Anasema ya kwamba matendo ya wanadamu huwa yananyunyuliwa siku alhamis illa lirajulain isipokuwa watu wawili isipokuwa watu wawili tu matendo yao haya yananyuliwa zingatia haya maneno ya Mtume عليه الصلاة والسلام matendo yote haya huwa yananyuliwa napeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhesabiwa isipokuwa ya watu wawili wa wa akasema almutakhasimayn waliogombana watu ambao wamegombana hawasemishani Ima watakuwa ni ndugu mmoja baba mmoja mama mmoja au watakuwa ni muislamu asiyokuwa na udugu katika ubaba na umama lakini hawa wakawa ni mtakhaasimain wawili hawasemishani mtume eh, a nasema alayhi salatu wa salam, allah anawaambia malaika andhiru wasubirieni hao matendo yao yasubirieni wasubirieni hao andhiru wasubirieni hao hata yastaliha kuma namsiapandishe matendo yao mpaka wasuluhishane mpaka wasuluhishane waelewane waafikiane aliyekuwa mgomvi na mwezake amuombe msamaha yaishi jambo lao likae vizuri kwasipofanya hivyo matendo yao hayatonyanyuliwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala wagonjwa wili kwa mambo sawasawa ni ya kidunia haya umuru mtafia mtu kama Muhammad mwanzake kwa sababu zake muajibabu kama tu kumgura mwanzake kumkopa kwa sababu tu hizi kwa sababu alifanya hivi alifanya vile alifanya hivi si kwa saumu za sheria za kumhama mtu ah ni sababu tu ambazo mtu kaamua wa kuzifanya watu hawa wawili matendo yao wa hayanyunyuliwi kwenda kwa Allah Subhanahu wa taala husuma jambo la ugomvi ni jambo adhima jambo zito linazuia matendo yasipande kwa Allah Subhanahu wa taala na ndiyo maana unaona Allah jalla waala amejaalia ya kwamba pale panapotokea watu wawili au makundi mawili yanapokuwa yamevuzana basi lazima wapatikane kati ya wa in dha'ifatani min al mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ugomvi utakikane kabisa yani hapatakikane kwa hivyo na ugomvi baina ya watu wawili wa waumini wanatakikana pakitokea kati yao basi papite sulhu waelewane na kama haya ni makundi sasa hawa ni watu wawili wanaishi pamoja ikatokea baina yao kuto kutokuelewana huyu akamsemwa yule huyu akamfanyia hivi pakatokea mukatala Masuzano makubwa baina yao mpaka wakahamana na kugurana mtume nasema watu hawa matendo yao hayanyuliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kujifunza katika hii intiba sisi wote tunataraji malipo yetu tuyakute kwa Allah yamekamilika kila mmoja anatamani kila alilolitenda kwenye hii ardhi laheri anataka alikute mbele ya Allah muwaffa limekamilishwa kabisa halina dosari wala mapungufu kila mmoja kwa maalizo kifanya fiakhiri, kama ni swala au wa basi wataka uikute mbele ya Allah na malipo yake vile vile kama sadaka unataka uikute malipo yake vile vile kama anatafuta ilmu kwa ajili Allah unataka una ukute ujira wake huko vile vile kila mmoja anatamani hili hakuna asitamani hivi ndio maana mwanadamu siku ya kiyama hata atashangaa yale matendo mabaya yamehesabiwa ya hakuna kutarajia mabaya tayehesabiwa lakini mema likiwadogo hataolojadili ile yani mema yakio madogo hatajadili lakini ovu likiwadogo atalijadili kuonyesha ya kwamba sote tunatamani matendo yetu tuyakute mbele ya Allah muwafa. Sasa kama tunahitajia hivyo. Kama tunahamu na hivyo. basi miongoni mwa vinavyotuzuia tusiyakute huko matendo yetu shahna, ni pale panapotokea shana ni magomvi baina yako na mwenzako. Kwenye mambo tu ya kidunia haya. Allah anaweka kizuizi. Tendo lako halifikii hata puju yanabakia hapa hapa. Kwa siku hiyo siku hii alhamisi ni siku adhimah inayomkumbusha mgomvi na mgovi mwenzake ya kwamba nyinyi mliogombana hamtoweza kupandishiwa matendo yenu kwa Allah mpaka msuluhishani. Tutawa mmoja, tutawa mmoja walipishana kwenye lile na lile, tusa wamekuwa wanapishana tu. Yukaenda huko karudi upo, kaenda huko karudi ule. Ka ka ka ka hakuna mwenye kumsalimia mwenzake, hakuna mwenye kumjulia hali mwenzake masiku miezi miaka inakatika huyu hamsalimii yule wala hamsaidiko chochote Hana akili huyu kadha kadha maneno mengi sana hawa wawili hawa siku hii alhamisi yatakikana iwazindue iwanyanyue himma kwamba jamani tunalolifanya sisi baina mimi na ndugu yangu jambo hatarishi kwenye maisha yetu ya mbele Allah mbele ya Allah Tukifanya mchezo hakuna amali yoyote itakayekuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo imeandikwa na kwa sababu ya ugomvi ulotokea baina yetu Malaika wanaandika sio kama hawaandiki dhambi lako ovo wanaliandika jema lako wanaliandika yote inaandikwa msattara hakuna kichocheo kitakachokuwa kipo vyote vinaandikwa mbele ya Allah vyote vipo lakini kuonekana kwamba umenyuliwa mbele ya Allah kwa mali vizuri au limepelekwa kwa Allah subhana halitopelekwa kwa sababu ya dhambi ambalo mtu kalifanya na mwisho vile vile tunaona kwamba dhambi ni kizuizi chaheri dhambi ni kizuizi cha mafanikio ndani unapofanya dhambi wewe unapofanya maasi ya fulani yale maasi na na yanakuzuia naheri mbele yakoheri yote ile inazuiliwa na maasi ndio mane la mshafi akatuambia sisi watafutaji wa elimu mamshafi akatuambia sisi tunaotafuta elimu tunaokaa darasani kusoma naatuambia Shakautu ila wakii waqi suhifdhi niliimshtakia imamu wangu mwalimu wangu shekhe wangu wakii kwamba mimi nimekuwa na hifdh mbaya fa arshadani ila tarkil maasi akanielekeza acha maasi acha maovu waakhbarani afu akaniambia anna alilima nurun elimu hii ni nuru wa nuru Allah la yuhdali aswi na nuru ya Allah haiwezi kumuongoza mtu aswi elimi ya Allah haiwezi kumuongoza mtu mwenye kufanya maasi maasi yanamzuia mtu mpaka na elimu asipate wala hifdh na mfano wake ndo kama hii. Maasi haya yanazuia matendo ya, ya mwanadamu ya yasinyanyuliwe kwenda kwa Allah Subhanahu wa Taala. Kwa hii ni faida muhimu sana. Tujitahidini ni kwenye kila tunachokiendelea kwenye maisha yetu. Hasa hasa mambo kama haya ugomvi baina ya ndugu na jamaa na marafiki yasiwepo. Na siku moja mbili lakini naisha Kuwa ni nepesi ya ku nini kiingereza huko ko ni mepeshwa kwa kusamehe ishe na uwa ni mwepesi wa kuyafuta katika vivuo na ndio maana saumu ya ayyamul bayd maana yake masiku meupe ile tarehe 13 14 15 haya masiku matatu katika hadithi ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam Nasema wa saumu ayyamul na saumu ya, ya masiku meupe yuzilu wa haras sadri tu hivi yani somu ya masiku haya meupe inaondoosha wahara sadiri vifundo na minunguniko ya vifuani yani mwele kujizoeesha na somu ya siku tatu katika kila mwezi Allah humuondoshia wahara sadiri kitu kidogo tu mtu anaka nacho mwezi kama ngamia vile yani ya na mtu siku moja anakaa na hiyo chuki miaka na miaka tiba yake we kimbilia saumu ya siku tatu ya kila mwezi ukijikuta we ni mtu ambao ukikasirishwa siku moja chuki yake unakaa nayo miaka na miaka basi wewe tiba yako we kimbilia nini saumu ayyamul bayd saumu ya masiku meupe kwa sababu asili ya maasi yanakuzuia na khairi kwa hiyo vile unavyofanya maasi yale Unapofanyiwa mabaya lile ovu linakaa kwenye kifua chako. Lile fundo linakaa kwenye kifua chako. Unapelekea huyu hutompenda, hamtoelewana, hamtofahamiana, hamtosaidiana kwa sababu tayari kifua kimeshajaa chuki. Kwa hiyo mtu ambaye anayetaka kuondosha chuki ya kwenye kifua fundo na vuguvugu vugu baya linaoika kwenye kifua basi mtu anasema suyam ayami albi yuzilu wa haras sadri. Somo hii inaondosha chuki zilizopo katika kifua. Kwa hiyo ndugu zangu, siku hii alhamisi ni siku adhima kwetu sisi. Na mnafahamu kwa siku hii Ndiyo mumahida yenye kuandaa mtu kwa siku ya kesho ni يوم الجمعة, siku ya Kwa hiyo maana yake ni kwamba siku hii ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha kuifunga, ifunge na ukumbuke ya kwamba usiku unaoingia yani maana usiku unaokuja wa siku hii leo maana ni usiku wa yaumul jumaa ni usiku wa yaumul ya kwamba hadithi mbalimbali mbali za mtume alayhi salatu wasalam akielezea mtu atakayekufa katika usiku wa kuamkia aljumaa mtu atakayekufa usiku wa kuamkia aljumaa maana yake alhamisi amekaa ya vizuri E, kama alikuwa na umu au haumu hizo usiku kaingia kwa maana usiku ikuwa kwa mkii juma Allah akimchukua mtu huyo ana, ana fadhila zake nzito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zangu ya kwamba katika mambo ya kujachunga ni hii siku elhamisi zake watu ambao wanaugonzi baina yao, hauelewani baina yao, Wanachuki baina yao, basi jitahidi waondoshe haya mambo katika vifua vyao wasiwe nayo wajitahidi kujisafisha kadri wanavyoweza kwa sababu siku hii kwetu sisi inatuonyesha ya kwamba matendo yetu yanapelekwa kwa Allah Subhanahu wa taala wallahu tbarak wa taala alam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillah rabbil alamin